P. Partolon, sida 14. Patrick den helige, sida 31, 64, 124. Pelinor, sida 89. Pembroke, sida 113. Penfro, sida 71 och följande sida. Pridderi, sida 69, 71, till 74, 76 och följande sida. Prill. Sida 65 till 69, 71 och följande sidor.